دا هر قسم اسلامی کسٹو دمیلاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کسٹ مرکز دقی سخوانی بازار شاتا پی خور خار بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا لعلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحیم الدین یاک نعبد و یاک نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من ده فاتحه اختصارا تفسیر پر بیان ک من من ده فاتحه تفصیل بیانم چې دې سورته کې مقاصد اربعه الله ذکر کړی دي اغا مقاسد صلور چٹول انبیاء علم الله اللہ پا غیرہ لگلیو یو اثبات تا الوحیت للہ ادرم اثبات رسالت من اللہ ادرم صداقت تا اصلورم ایمان بالآخرا و صورت کې اثبات تا توحید دے او پا غیر دلائل دی یو دا اللہ اولویت صرف دا الله نه ده ادا اولهیت الله ل ثابت ده پدې باندي دا لمد دلالت کوي چې الحمدلله الله د اعلان نه اله ولاه الی هون نه ده اغه ذات چې داغه پو صفاتوکي داغه پو په حقیقت کې عقول متحیر دي یعنی عقل حیران دي له الله انتहात نشي رسيده دارنګي ولا هل فصير عرب واي چغه کړه خي پلي مور پسي الهه تا الهه زکه واي جمع مخلوقات دغه چغه واي او په دې لفظي الله کې رد پمشي کینو ارې خلق باندې چا غي تدبیر د مخلوقات بل چا یا سپاري يا کلی يا جزئي با دے خلق جزی تدبیر اسپاری چیزا فران کے ذمہ دار دے دبا دو دتبید سرخوگی دو دین پر اس بات تا تو توحید کے لفظ رب رب العالمین چی پالون کے مخلقات اغدے حاجت روان دے او پالون کے اندے او پدیک او رد پسابیینو سبعه اوخته صاحبین اقدل وقت یا غیوی چې د ماخنوقات تدبیر نرس کی په مای کې داسطوري دی د مدبران لرل عالم دی مجوسه مدبر لالعالم چې غور دی رب العالمین فدیک رد پاغه فرقو ودار باندې او اس باد تربوییت ته یو الله لده لغز الہ معنی دا چې اجز سرکور والا پرادرس یو الله دی او رب العالمین مجبر د مخلوقات دی دا رنګي بعد خلکو وي چې الہات ودی یو دی چې شر پیدا کوي اځند چې خیر وردی د کم چې شر پیدا کوي نو غبل له اته کم خیر ور کوي نو غبل دی آغی غایرو په دوه الہو باندې یزدان او, او احرمان یو خالق د خیر دی یزدان او بل خالق د شر دی احرمان کله چې دا وي رب العالمین نو باغ امرد شه چې خالق د خیر ول شه یو الله دی درېم دلیل د رحمان رحمان کی عمومیت دی یعنی هر چاہتا داغا خیر رسے دلے دے آر سو داغا در رحمانیت اثر دے نوچے رحمان صرف آغشو نرد دے پا مشرقینو چاہ گئی ہوئی جو دے علاقے پلانے بابا دے دے پلانے علاقے پلانے دے یارکا صابین وائی دب بی اقلیم بیل بیل الہ دے اقالیم سبا دی دارنگی کوار کبی سبا نرد پا غیر داویږي لفظ رحیم رحیم خصوصی خیر چدارې معنی برکتوم کیږي بیرې کاف برکت معنی خیر اچول او مفهوم سعادت دی نو مراد شپاږي چې برکات ده هند بل څه د نیشته نه تس نه تسنه بغیر د الله نه بل برکات ولا غنی او غیر نظر کوي یو سمو ور دغه کې میخه کې 비زه کې پای زیات شي داغه نظر کړی دي چوری ور کوي چرګ ور کوي پاو مطلب دا دی چې هغه په مهرباني اونکه خیر وای شي الرحیم رت خلقو دي داغه لفظ مالک چې لفظ مالک دی وې نو د دا مطلب شو چې فیصله صرف دا کوي مالک یوم الدین د غلوی راس کې څو ګړي چې خلاصولې اغلوی مصیبت څو ګړي چې خلاصولې نن ورځ مصیبتونه مې کی واغدار دی د غلوی عدالت د غلوی فیصله چې کله دا بیان یو کو نو دا ثابت شو چې حکم صرف دا چلیږي قران کې زای پزای د دې ذکر کوي چې زه یوې ما په خپل فیصله کې الا له الحکم والامر خبردار د خوای فیصله اځ په امر ده د بل چا نه چليږي همدارنګه پنځه لمونه په دې فاتیا کې ذکر شو د دې مشتقات موږ نو څه بیان کړو چې مشتقی لفظ دلالت په ذات کې مال او وصفه لک ظارب سمانا سړې ووونکي او زيت سمانا سړې جامد علم په ذات دلالت کوي صرفه او چې مشتقی کې نو ذات مال وصفه ظارب سمانا یو سړی وهونکې عالمون سمانا یو سړی دی پویا نو دا 50 هونه فاتحه کې ذکر کړی دی الله یو رب دو رحمان دره رحیم صلور مالک 50 دا 50 ذکر کړ دا مشتقات دي او دلالت کوي دا الله په صفاتو دا یې پدې صورت کې دا ذکر کړ چې الله عادل منصف دی د چامن نه ځای او دا یو قسم ترغيب ده قران ته او دا ذکر ک په لغز انعامت عليهم انعامت عليهم دمنا چې څوک دا عبادتو کی تابعداري او کی حکم یې مني نو هغه پیغام کړي ان الله علی ذوالفصلین دا یو ذکر کړي چې څوک دا نه فرمانی کړي نو الله پې غصہ کړي مغظوب علیہم ازالین الله غضب کوي پاغی نو صورت کې اسبات توحید دے ادمي صورت کې ترغیب دے تخفیف دے دې مسالې ته د قران دا قاعده ده چې کم صفات ته کمال ذات له ثابت کی نه غیر نه ذات له ثابت نو دغه <دغير> نه <نفقه> مطلب دا دی چې یو الله دی نه به نقصان رسې ای ابل سو دیشی رسوله زکه اولویت ثابت کړ دایې ربوبیت ذات له ثابت کړ نو ربوبیت دغه نه رحمانیت ذات ثابت کړ نو د غیر نه <مده> دانندگی برکته ذات لا ثابت کی رہیت نو غیر نه فکرہ دانندگی ملکیت ذات لثابت ثابت نو غیر نه فکرہ اسواری مکیو کے لک مریم کے انبیاء کے شورا کے انقبوت کے زخروف انعام صافات دی صورتونو کی بتووره چې کلا بیان توحید کئ نو الله ځان له صفت صفائی تو ثابت کی صفت لثابت دا صفات نه نقصان ذات لا ثابت کی نو دغیر نه فیکی داغه د انبیای مسالم کلام همداري کیا غي صفات تو خ라이 تو دغیر نه فیکی حضرت ابراهيم عليه السلام پلار تا دکل د توحيد بيان کي نو صفات خدای تو داغه د ماذور نه فیکی چې پلار راځه چې رابلې اغل کی صفات تو خ라이 تو نشته یا ابته لمتابدو ما لا ولا يسر ولا يبني انکشیا پلاړه ولې فریاد او جذيغه چاته کې کینو یې اس ناویس افایل نشي کولای شيئا نکره دا او ایس نشي کولای نوستا خبر اوری الله تعالی نفرونه سان درکولې هي دایږي مصالح اسلام کې بونی سېل کوي اوستې زما کې راويشتې اولا مې ورم انهه لا يكلمو ولا يهديهم سبيلا نيوي نهي دو سوي نه ګوري نه ته کيا صفات ته خدای تو نشته نو ته څنګه رحمت کوي داني کې قدسورت کې رد فرقه ز الله ته کم خلک د الله دین پیري ناغد الله دشمنان شي اغي ته موضوع علي زالينوي دي <کر> دارنګي اغل پينزه کافر کا, کا منکرين يا انکار کوي د اولهیت نه او دوی هم چې دهر مربيګني دهران صفات غير الله له بیان نه او سنولم معتله جهميه چې هغه انکار کوي د صفات الله نه لکه مناطقه وي نوالا ثابتوی متنفیقو یعنی مطلب داری مجھول دے نو رد دے پو فرق ذالاو داہریینو باندے، مشکینو باندے، جاہمیو مہترہو باندے چه کل تا اولویت اقل ہوئے، مزو رد دے اوکا کل تا اقل صفات ثابت که رب العالمین نو داہریو رد دے اوکا، چه داہر ندے ایو اللہ دے جو حدیث کے راضی لا تصبت دہر فَإِنَّ الدَّهْرِ هُوَ اللَّهِ کان ظلمو کوئی دہر تا دہر اللہ دے حدیث کے راضی کلا کلا حدیث خلاس کی زور تو ام نے دے حدیث سمانا لا تصبت دہر فَإِنَّ الدَّهْرِ هُوَ اللَّهِ کچاماتا جواب بولی کرن زولت انتظرر مفترکن تیا دی سوئی دې مطلب دی دا ایسو نو چې حدیث ګران راغله په غینه په یي حدیث وایي دا څه په مطلب ایت په مطلب د حدیث دا لا تصب دهر کن ظلم کوئی دهر تا ف ان الدهر هو الله دا الله ته تجلیات نه تجلی دا یعنی دا نه نو تیار دان تجلیات اچي تی. دا ای حدیث دا ده دا دا سخو مالک و او دا دا اللہ صفات دی دا دا زمان ده دا لکسان چې زید عمر بکر بانده می تجلی کرد دا اوش تشیر دی او کله چې دا قول تجلی تلکم تل نو زید خوری بیانو دارن جی دارنا انقلاب دلیل و دنهار دا زمان تجلی دا مطلب دا چې چه دا خو زمان صفات زمان شیون دي نو شیون مالک گانی تاسو کل یوم هو فی شان دادار زما د شینات نه دی زما د فار نه دی نو ته او فعل کده فاعل الله لې نو فعل بغیر د فاعل نی نو تم مفول ته خالق لا تصد بالدار فان الدهر هو الله کله ظلم کوئی دی حالت دا حالت هم الله پیدا کړی ګاروش پا نو دهریان باندې رب او دهریو کو ډره غلطه فرقه ده خلک چې یو سړي سره دافقه ني چې سبا قیمت شته زبا الله ته پېشکې دم نه غږ ظلم ولې نه کوي غلا ولې نه کوي جنا ولې نه کوي کتو ولې نه کوي چاغه دافقه ختم قیمت قیامت نشته خدای نشته نو چې خدای نشته نو مطلب دا ده مانه سو حساب دیو جن هر دهری پقته لري نه کوي ماشومان وجني قضه وجني کفار نور دي خدای دهریان عمره ظالمان نشته دي د یال مباوی راغلی دي نو د خدایو د نورو د قتل باټ نه غني ولنه غني هغه وای خدایشته نمون به حساب سوخه دي دا انجه دهریت سره وای وای تو وای دان د جدا فضل حلاله کړه حرام دي دا په یوه چې دا غوابه نه ختل جائز دی په دینا جائز دي دی دا ویږي د احریزه زنان قتل باک نه کوي قتل نه باک نه کوي د ظلم نه باک نه کوي د حرام نه باک نه کوي انه د احریه بیلګامه دي کافرو کې بیوقوف کافر داهري دي ځکه اغه ظلم حلال غني زنا حلال غني قتل حلال غني انسانيت ختمو حلال, حلال نه ن دې صورت کې رد په دحرينو رب العالمین الرحمان الرحیم دا ان په دې صورت کې رد ده فاغفرق ذاللو جهنمیا او معترو چې هغه وایي خدای له صفات نشي تعدد ورایشي ځکه صفت بیا حادث منه یا قديم منه نو کहा دې سمونه نو الله متلبس بالحوادث شه او قديم منه نو تعدد دو جواب راغی نو دیوږي نو خپلې صفات نصیب. هغه پو دینې پوېږي چې دې صفات شو اند زاصر له ځان نه دي. پو دینې پوې. چې دا غا ځکه زه متسوج غنم نو دا غ صفات دې ځاک وړ له ځان ته دي. هغه پو دینې پوې. نو چې کله تا صفات تربت ثابت کړو نو رت په جهنم یو ماتلو شو. داږي پو دې څوک کې دا ذکر کوي چې مخلوقات د څسمه دي. یو هغه مخلوقات ده چې هغه او عمل کړی هغه ته منعمنال رحموي اځم کیسم هغه مخلوق ده چې هغه عمل نه کوي په کتاب نو هغه دوه قسم دي عمل کینې په کتاب نه یا کوم تبه ده هوا ده یا هغه مشوش ده پریشان ده نو کوم تبه ده هوا ده هغه ته اشاره او پر او کمه شوش دې مرته اشاره وکړه پلو د ظالم دا یي صورت مشتمل ده په بشارت او تفیف مؤمنان به بشارت ورک انعام کالهیم او تفیف ورک مرذوبونه لالهیم دا انګه صورت مشتمل ده په دوا او په دوا دا مرستوي دوا داروتوي صورت کې مرادوم بیان کړی او صورت کې علاج بیان کړی په صورت کې اول صحیح عقیده ا دې ته اشاره د یا کنا او یا کنا استای اشاره دې ته دا چې صحیح کا ا دا علاج دې او مرغونه دې پرکو چې دوه مرزا دي یو دې غضب او یو نو دا غضب او ضلالت پکم دارول لږی پدې لږی کی, کی یا کنا بده یا کنا استای چې کله ته د قوای بندشه اولاد ته فریاد او جذبیو کې نتا باندې غضب ناراضي او کله چې ته ځان مستقل نه غړې محتاج غړې مطلب ځان نی نی نو یو غضب قدم زلالت او دو د دوار علاج اله عبادت من الله چې عبادت صحیح کوا انو ته مخلوقونه لیکبني دا ویږي الله امدادي غنا او ربو الرحمانو المسان انو ته ما مخلوق مخلوق عاجز غني نو مخلوق عاجز غني ا مخلوق محتاج غني نو دا په یا کنستاین غزي دا ویږي په صورت اسبات الوهیت به الالفاظ الخمسه او صورت کې بیان بیاند مرض او د علاج دی مرض په نفز د غظت او د ذلالت ا علاج په نفز بیا کنه او د ویا کنه استاین دانګي صورت کې بیان د اقسام خلق دی یو قسم خلق دی عالم با عمل او درین قسم دی عالم بلا عمل او درین قسم خلق دی بلا علم علم ورسول نشته انو صورت کې اسبات تو توحید دې بالعدلت الخمسہ الله رب رحمان رحیم مالک دا پینځهاله مشتقات دي او مشتق دلالت قضات کې مال وسط وی الکتا په پینځهانی وی او وی وویل موږ د پینځهاله د لاله فاتحه مونکو نا فاتحه کې پینځه کې پینځه د لاله د پای تو د اولویت که مون فاتحه نه ثابتم چې دا الله وحدانیت ثابت دی بل دله الخمسه په فاتحه اطراب بلانی په صورت کې اسبات تنبوت ته اپدې باندې سود لاي دي یو دلیل له رب العالمین رب العالمین دلیل نبوت ته ځکه ربوبیت یې د جسم دی ویلې ربوبیت عام کړل دي د مخلوقات ربوبیت کو یو غد جسم ربوبیت د حیواناتوم شه د ګنگروم شه د څ چار پائنوم شه د زناوروم شه ا یو ربوبیت ته روح لري نو که چېرې الله د روحوبیت ونکې ا د روحوبیت پسې په بے ثت پیغمبر چېک پیغمبر راو نه لګي نه غذا نه مړمیږي چې روح پسو شالېږي ا د روح اطمینان پس سنکی بادن خوشحالکی گی پا خوراک سکار ندانگی روح خوشحالکی گی روح خوشحالکی گی بیان دا اللہ قرآن کم ذکر کئی اللہ بذکر اللہ تطمین القلوب دخلائب پا کتاب سرا غم اطمین کی گی چی کتاب از دنی ناغا طرف تا چاروان کا عامی سڑی توحید مسائل کو کوي یو واحد دیما چې مشرک فراشی نه به مشرکی امیته واه نو متبیر سنت بیان ورتاوکا که چرځاو ته بداتوي نه هغه په سر باندې او غهې دي د چم خرده ججاب لتاي واره لیکن کله چې هغه سره قران وی د قران تفسیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زی نه رسول شي اورول چلیوانی نواغا چی پا کم لاری بوزی نوزی کورتای گردے اکا دریابتای گردے آقا دا خر نبی اکوشی خر دریابتا گردوئی چلی نوزی کورتای تعلون نوزی لیکن جاہل چلے دے شرک و کفر تر آقواراً دے تیار دو زفتاں دو جنا قرآن کے جاہل تپشاند دنگر ہوئی اولاک اکلا نعامی بل حمد دا په شانند ډنګورو دي او ډنګورو نوم تي اتيزه کا ډنګر لا می فهم نو ذرانا لجحنم كثير من الجنوالين لهم قلوب لا يعقلون بها ما كم جنهم لمخلوقات پیدا کړې مداغین خې دي یو نه خې دادا چې پذرو نو کوي قرآن ورهم اذان لا يسمون بها ورهم ما ين لعب شرون بها د جہنم چې مخلوقات پیدا دې داغه ان خدای دی پذر باندې په قران نه کويږي پستر کوي نه ني او وګني نه وري او لا یک کل انامی برهم زال سورته اعراف کې دا لفظ دی سورته الفرقان کې دا لفظ دی دا پښانګ دنګ دی چې وژن چې یو علم ني نو هغه د ذلونغه وي دي په جسن کې بندر ود زړه نه ذخړه نه دیاتې ودنګر نه هم دیاتې نو الله ربوبیت تمخلوقاتو کو زړه امبیا راولېګل کانبیا نه راولېګل نو ربوبیت نه کړو سورته بهنه کې ان شاء الله زما ځب بيان کوم چې د مخلوقات ډېر حاجتسته لري کچلې نورای ونی دا جون ده ختم شي لیکن کچلې پیغمبر تیبای نصیب نشي نو اخر ختم شي جهنم نشي شدت احتیاج د مخلوقات پیغمبر تره اکیتار تره زیاد ضرورت قرآن او اتباع ده پیغمبر تره کدار اتباع کیا نصیب نیشی ناصی جو اندتباع کی رب العالمین لم یترک صدن حملن آسف الانسانو یترک صدا مخلوقات بیکارا محمل عباس پر نخوش انبیائی ورد راولی او کتابونه مرزور کړه نو رب العالمین دلیل ده دې چې قراءه ربوبیت تذکروم کړه کتابونه را لګې دي او قران کې ذات پداه دا ذکر کړي چما کتاب راولېګ چې ستاسو تذکروم تم نشي نو دلیل د نبوت رب العالمین ده دیم لفظ الله دا دلیل د نبوت هم ده څنګه دلیل د وحدانیت ده نو دلیل د نبوت ده من د اله حقیقت باندې څه پویږی چې خدای پسو کوژاليږي الهه چاته وای نو الله ام بیا راولګل او غي بیان وکړه چې لا او چاته وای چې هغه حاجت وروي الله الصمد الهه چاته وای د مخلوقات فریاد ونی فلا طریقه روم الهه چاته وای چې از پیدا کای او ربو ک يخلقو مایشا او یو الاه راته د اله تعریف معلوم نو او نو د الله د خالق او طریقه هم معلومه چې زمون الله پسو خالق دی موږ بین لا بحث د نبوت الله درین دلیل د نبوت الرحمن الرحمن کی عمومیت ده نو دا الرحمن کی چې عمومیت ده نو دا مهرباني زړه ورغلی ده کنه تش میرا بانی پا جسم کرده که ندا میرا بانی پروہم کرده که تغایت تش پا جسم کرده نو بے فولان چیغا صحیح نشوان رحمان سمانا هار شیطه رحمت رسیده ده دار رحمت زرطم رسیده ده دار رحمت صحیح انبیار مصلاح میراو لگل که انبیار آنو نو رحمت او عمومیت نسی کی گی داری ار رحیم صلو <متحدث> دارنگی سرورم مالکی امید دین مالک درد در خیصلے دے نو سزا جزا خوالہ ورکی چاگا بیان ہو کی چی پدے خوشحالے میں پدے خفایم چی بیان نہیں کرے چی دازمہ دا, دا خوشحالے کر دے ادازمہ دا غصے کر دے نو بے سزا سنگو ورکی دیو جن انبیاء راولی گل د دا باندې خلک ټول غوשי چې خدای تعالی موږ ته غوډانو ویلي او قران کې رسول مبشیرون ومنذرین ل الله یکون للناس حجته باد الرسل ما انبیاء راولګل چې زير ورکی په دې چې دا کار دیوګ نو خدای به در درکاي او ير ورکی کدا دېونک نو خدای به سزا درکي مالک يوم الدين سيش ک انبیای نه را لګره نو مالک امیدین نسای کیده مالک دروځه ته سوی نو اڅزه زاج زاور کوي نو انبیای مو سلام راو لګل نو دا دلیل دي دا لنګین قران ولو ان النا لقناهم بعذاب من قبل لقالو ربنا لو لا ارسلت لنا رسولا من قبل ان نذل انبيياء مینه را لګل او ما سزا ورکړه نو دایې خوایې تا پیغمبرونه لګل چې موږ دلته یو نه نو مالکومې دي دا دلیل دی چې انبيياء را لګل دي نو چې دا غي چې او مونږ نو ځو مالکیم په راز فیصله کوي اغلبه او چې چاو نه مونږ په ورو د فیصله کې سزا به پینزم ایاکنا بودو دا دلیل لنبوت تولی دا عبادت طریقہ نمالوی مگر پلسان دا پیغمبر مونکتا ته در چغرا پسا خوش آلی گی پا دے بامش پا تیرے کم نخوا خوش آلی گی انہا پا دے نخوش آلی گی پا یو رکات خوش آلی گی چی سجدہ لگے یو سبحان اللہ و بحمدی اسے تو ٹھول پتے بامتے رکھا کنا کنہا آموندل درد عبادت بغیر دا پیغمبر نے نمالی منا پیغمبر بیانو کی نو علم علمی منا دیو جنا فقہاو لیکلی دی پر فقالی کی حکم شرعیون یہ اوشیدو چی مستحبو آئے نو دا مستحب حکم شرعی دے پتے اللہ عجر و رعی دوینه اصولین وی اباحه حکم شرعی دی زکه اباحه تصرف غاری انه اباحه حکم شرعی دی او حکم شرعی دی چې مستحب تا وای نه حکم شرعی دی تا وای دا دعاه دعا چې د سنتو نه پاس پجامکه نو ته ته تمو وای که وای که عباس ورته وای نه تجمات کې بس او که ته مو صاحب کم سکم مطابق ورته وای نو چه مساحب ورتوی نو حقوق شریف ماتو خایه allele sahab hukun sharif doosre leta masala da wange shami fatul qadir liki chila hukun sharif de dua wa sabit aswa yala jahal hadam shte da jahalan mushte cha ga padega doga doga qayduni di poa a gai mlan ta milyanai aba gardin yortakini ne de ibadat باعي خلک اعتراض کوي چې بیا قیاس او غلط شې نو موږ سمته درو کېږي کی قیاسم د حکم شری اظهار دی قیاست وي پنس کې یو حکم خفیو ما ته نه معلومې ده نو متعد هغه خفیو حکم څرګند کړ القیاس مظہر الحکم الشرعی لا للبیدی قیاست وي متعد مساله عوام ته نو معلومه نو متعد ولګې اغه اصول سره په قاعده سره اغه خفي حکم متسرګل کوي چې باید کې دا حکم معلوم دي دیو جن بعد فرق د قیاس په معنا نه پويږي وایي نو متیدینو قیاس چې دا کو بدسته فاز ته کتاب چلي ګو به متحکم قال الله وکټو نو مې قال سنت رسول الله وکداو نه مني ایت ته دې زبا نس کی کوشش کوم چې د دې نس نه د عامه علوميږي کنه ما ديږي په قائدو سره نو قياست وي مظهر للحکم الشرعی حکم شرعی قرکې متعهد شپغم ایګه نستاین الله تعالی منګه استنداد وار دې استنداد طریقې نیو معلومی چې فرای له مسنګ وارم چې پسور غنی نو مونږ پیغمبرانو پر یاد ورته وکړي او دو رب قوم تزروا غفیا عاجزی کوي الله کا پرورو تاجداه زنده تیچیداری مونته ته نو یاک نستعین دلیل دی د نبوت و ام صراط المستقیم هر یوې جمالار دی غره هر یوې جماعت دا استقامت نمالمې دي مګر په بیان د انبیا چې انبیاء را لګی او قید الله غ حکم کوي چې دا د حکم دی نو سرات مستقيم دلیل دی دیری چې انبیای را لګیږي کوم بیان یې را لګیږي نو مونږ ته ختم لږ مستقيم او استقامت نمالمېږي د عبادت صحت نمالمېږي بغیر د پیغمبر د طریقې نه دائیں گے فسادینا میږي گی بغیر در طریقے در پیغمبرنا پیغمبر کی عبادت خی نو داغی دری حیثیتا خی کم کیف این ہر عبادت کی دادری چیز نبی کم کیف این کم مان مقدار اقیم السلاة منزو کئی منتد مز مقدار معلوم نو نو نبی علی اسلام را رئے نو آغد مقدار رو چې چیز سار دو دی دماس فقین مازیګر مخصوصن ماز څلول دي ادم اعظم دي دي تا کم وي <تصفيق> کم مقدار د عبادت وخت کدا عبادت بلا موقت ته کنا موقت ته نو نبی رسول اسلام راغه نو را را مونته عبادت مطلق نو خل چې دله وخت نه لکه الله ذکر الا بذکر الله تطمینن القلوب او حدیث کرا دي کارن رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله کل حیین پیغمبر اروخ وا الله لا کو سوفیا کرامای دا الله ذکر اروختي کو خبره کی فوخله ند... کی الله الله دا رنگه وذكر ربک فی نفسك تذرم وخیفا الله یادو ندای غیر موقت کړی داې دې کیفیتیم ک دی چې دا غیر موق دی او بغیر د کم لري سوه چې کوي بعضې خلې ترض کوي چې کرام کران ش... شیخان ته و چې ر ل الله الله زی نور ک ما جواب کی دی چې د سووفای کرامو تعداد چې دی ل بایدت نه دی اغلتته ثبت دی یو یو شیزي کړکې ته د مقدار کې ثواب دي کم او زیات کې هیڅ ثواب نه کرام دنوې ته په دې ضرورت ځله کې ثواب دي او په یو کله ضرورت دا هغه د پاره تسبوت دي لکه استاد شاګرد وي چې الوب بس کوي چې شذل سبق وایي دا سم شذل سم معنی شو یعنی پوکې سوفیا کرام د تعداد کوي دا دغه مطلب په حوالہ دې داوی ته ډېر تعداد کې ثواب دي که پیغمبر تعداد ویلي نو اې کې ثواب دي کم اوځي کې نشته دغه حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي چې دروز نفس درې در سبحان الله درې در زلا الحمدلله څلور در زلا الله اکبر دا وایي پیغمبر تعداد کوي مدخل ابن الهاکی دکلیلی یو عالم وایي نزو دو ماقوبلیل کیه قامت قائم شوه ری اعلان وشو چې چا د مود نه پس اسکار کړی دی مسنونه نو غوړه درځي ته دا اسکار مسنونه ادری دی رضا سبحان الله والحمد لله والصلاه ديال الله اکبر دا عالم ولتون روان شو نو فرشتو ذن ویل چې ته په کینی کې ما خو امیشه ذکر کړی وی تاغه تعداد پوره کړن دي کله به کو یې کم تا دا پیغمبر کیفیت نه پوره کرے پیغمبر تعدید ہوئے تعدید یعنی شمیرل تا بذکر کو او کالا با دی پندیر دا لکا کالا با دی دو نو تالا حجر شتے خو تالا مکمل جرنل ہے نو پیغمبر چے تعدید ہو کی نو آگا تعدید کشا آگا او درے دا او چے تعدید ہی نہیں کرے نو آئے کہ تعدید نیشتے تعدید کشمیرل ہے نلا خیلی نو دیتا غیر موقعت عبادات وی او باز عبادات تی موقعت کیا اگر پاگا پا وقت سر بکے لیکن اگر ماز پاکین موز ماز پاکین بکے اوسنی شکو رے اگر وقت سر نو او توقید کی خیلو شاری خیل سوچے عبادت مقدار شاری خیل نو دانی دی دا عبادت وقتم شاری خیل دیو جنا قیوسری عبادت لا خاص خاصه نو غی عبادت بدعتو ګرځیدا نه کوئی خیرات کوم بوجوې پښوا حکم خیرات کوم صلی ختمو حکم د کار شپو حکم چونکه د توقیت اور د دا نه نو عبادت خو خدا عبادت کې بدعت راوسته ده اده ته موږ بدعت ای اضافی وایو کله او حضور ته نن کیه اصل د پیغمبر نه ثابت وو خودی کیفیت سره نو ثابت بدعت بدعت اضافی وای یعنی سمونه اصل ثابتول پیغمبر نه ذکر رسکار خودی مبتدی پر پر بدعت سره غیب عزت خراب کړو ایو ده بدعت اصلی بدعت اصلی دته وای چې سر نه د پیغمبر نه اصل ني لکه قبولونه تو سیدا استمداد دادو پیغمبر ویلی ني لکه مثال دادې چې کټو دوه قسمره یو کټواله جای کې سالون نشته ا دیمه کټواله چې چرګې پخ لیکن یو اساس کې میچایې په کې کړې دې ته بده دي ځاښوي بده دي ځاچې سمانه عبادت یو کو چرګې پخو کومې چایې په کې وای چوني داینه عبادت یو کو او د ځان نه کې چې طور نو هغه عبادت چې فکر چېر کو واړه بوللی به وکړ داګه توقېت کې ونا کم ځایوی کې چې پیغمبر توقېت ویلې نه الږ کې به توقېت کې حديث ته بخاري کې تقریبا 15 ځای راځي د ابو برده بن نيار حدیثه ابو برده او صحابي دي او د پلارمې نيار دي نبي عليه السلام ادغا تر اغلن تشې فراوړ او په اعلان وکړ چې موږ جو کوي ناغه نه پاس قرباني وکړي جلو چه حضرت دعا اعلان اوکو نعبود ببردہ پاسے ورطاوی حضرت زما گاوانڈیانو او جزان اما شما نمیچی غوالی او گاوانڈیان میں نحرو نزو چراتلم نما چلے اعلان کو اوزیہ میں اکڑا قربانی میں اکڑا چه گاوانڈیان اوگی دی داختر روزہ چه غوخ اکڑی نبی علیہ السلام انما شاعت اکا شاعت اللہ من دا پس صدقه هو پسو دا وحی کړی قربانی نه ده شی بیا قربانی وکا نو هغه ځکه په نیک نیت, نیت کړو دا خر په دې کړو په دمونه له موږ نو پیغمبر ورته هغه تا وحی کړی قربانی نه ده ابو بردا بیا فیصله وکړه دوه کني له موږ یې کړو داونګه مبتدی عبادت کوي خو هغه عبادت وخت پیغمبر سره نه کوي یای کوي یا وروسته نو د عبادت دیم شرطه کیف کم کیف کم مقدار او کیف ہے ات شکل شکل با عبادت لاغا ورکیا ہے کم پیغمبر ورکڑه نو تو پیغمبر چه کل صدقه ویشه افیدی ویشه نو دا شکل پیغمبر ورکڑه پده شکل افیدی ویشه لیوا چار چه اما تعالی دادر کری اما دی غبول کری ادیاپک الفاظ دوکی دا مال لیلا په خداه کی شیرا ماته ته در بخله یعنی په لویټه گئے په دې ځاړې دا الفاظ ده ننټ خیبان په شپه اتا یا تعلمه کې دې قطبي شای شوی کي دا الفاظ شته کله چې مرګی ماده دې رد وک او دامه کې چې خداه کی شیرا وای نو به دې تیا نه چې به به ټول نه الفاظ تلرته به په دې نه پوي یعنی زان تبایی زود اگمار مانا صرح زلوی مولا علاقا زان تبایی زود اگمارا و مانا ادارش زلوی مولا داستا فلیا کار دے زود اگمار یعنی خدای کسی را یا دوئی علوی تگیمی کڑی دا لئی زود اگمار دیتا بایلوی مولا وی او ساقع الفاظی لرکیز جو خط بونا این نمو گوای اگدا ہے اکت امبر ور کڑو دعا عبادت تے ز لیکن پیغمبر جو سنت او نفس جمع هيئت ورکړلې باځه هر کوی د فرض او نفسو مېت نشته نه غي په دینه پویږي چې د فرض او نفس په دعاشته ترمذيكي رضی حسن یسین په دې الفاظ راوړي دي ايو دعا ايسمه قال جو په ليل لاخري او صلات المکتوبات د فرض او نفس دعا او صحیح کی خپل کتاب کلی کلی چې سل احاديث پدی چې دعا بغیر د لز به تولل نشته اب داوود کوم حدیث ته چې استقمال د دوه لپاره فائدې دی نو ترڅو به د شلا پروتوکول زو اقول جمه نيشته په دې ته مونږه هم سره اتفاقی وایم دوار امام پسې سل کا سدي نو یوتن به دواو کې نور بغلینه ناستی نو به بابل کې نور بغلینه چې ما مجګری شي نو امر د پیغمبر دې ته وایي جمه اتفاقی شړیا د حدیث خو دې په دې پسته ها دروازه ته اننه حدیث فعلی دی فعلی اقولی در دی زمو کتاب الانتصار کې ماراجو وکړي تذکر له نظر تا غلی می دی اته سيتي د اصل حدیثو ذکر کړی دی چې دعا بغیر د لاس پروتوکول نه نشته پنجاب ته تعلیم د مولانا غلام الله بېمراوا پنجابیان نه سن نوایې چې دعا کوي تادیا کې لاس نه پروتوکوي زړه مولان نه سده مراز وګن دوره قریشو دغه دغه دلته نه ما درې وروزه کې دلته دوره پرول دی غچی ما دې بار وکتل ما درې ورځې پدې غم ځای کې پړل اسکل بلات أما کړلید موريانه سر کته ما دعا وکې لاس من پورته کې لاس پورته کوي زرا خلقو شیخ دوی چې تا په بیراتو کړ تا لاسوله پورته کړ ور هغه پورته کړ نو وته راغتا دی په حقیقت دا دی چې په مسائلونو د سنت کې نه خپوه او دغه متعال الله لري نو هغه د دلیل مونږ دی چې ما ته طالبان وې تقریبا د 17 د پز بیا لړ مدرسې ته طالبان راګم چې مار دی من لري دعا کوله کې لا ثابت کی بخاری کې درې ځایا حدیث د ابو موسی اشری چې زمامت را و ما جن کو نو هغه ابی چې زماته په دنګون کې وښتا هغه نو ما هغه په څې منډه را تفته ده مې ماته من دواړه په جن شو هغه ما ختل کړ رالم لم تر ته مې وې چې ست دی چې مون مې قتل کړ هغه خدای وکړ ودا هغه چې زماته دنګون ما په زور راځم ازما رتن نویني او بغډ وتروان شو نو زه پوه شم چې دین بچي زما ته ما حضرت ته یاد کا چې ما ته دعا وکړه ما حضرت ته وې فرفعا يد اهي حضرت لاس پورته کړو دعا وکړه ما دا حديث دینه مړي پر سي دعا کول لاځ پورته کړو تاسو نه پورته کړو دا حديث یې په باسو علماء ویني ته مونږ دا حدیث او شارح دا ته څنګه نو چني دا زموږ جرم شم جرم هغه کو کمه او یا دوه سیټ کله او یا وای ما دعا کوي نو پیغمبر ته دعا کول لا سپورته ګروکان په کار دا چې د الله اللهم فرل اپ دې کیس لا دې نه پرده کول شارحینو نو چې شارحینو ذکر نه کو نه زموږ رین ته یعنی هغه نه ذکر کړی نه ور ذکر کړي د دې معنا مرد مرد مرد چکنه شهید را این ارسطا دی خدا دی خودیل مسائل دی که مولیان نو ذکر کریم بیا پکادا دی مرد چیل داب دلیل دی دا پادای دا ما دا نقصانی او دا دلیل دی که خلق کو صحیح حدیث نی زکر کری تیولی زکر که شای با سکر نا خلق، نا دا غیل دا اخری خبران حکومت دا اوام دا غیل وام بغنساس انوام اغیل تاوام یا قائبیل تاوام کای دین وایته شالې منځه ورکو کېته ولې کېږي دا معنا راکنه و یا غوښت کړه او نا غوښت په پینا باندې دعو کوي تاسو دعاوونه و ستال دې تا دې ستوي هغه و چې یو یې دا میثم کار کو نه زولاړ من لښن کې په مام کړی وتی ټوباین په صاوي جمعه ته بثو مولانا صلاحم شاین یې مو یو اسکل ورداسه پر کې واړو په میثری دې یې نه امله دالي ماته ته تمډایسه ما سره غونیم په و diyعطو الو لى من يما الله معطيم این چهذا لو عطون از اصل اثقا تعجاب البحرل اقمان debugات و رائع من بن قرآن بامو mandate اے او خكم تولو وطراً weil مات الور معا ذرنہ ک٫ا دولتا بذار!!!! اچhartارمه اندریم اپنا مارا خواب ع ban نديو دولتا آسنے اشتران PD کم مانعو خ نز واح viktigt وجا ainda به ما constrained ت�یدارا بعد تحر粗ك بنمنا مر ج ته په پښتوه کې څنګه مې موایي هغه کاته چې وږیږي شو په لار د الله کې مړنه شی وږیږي شي مر مر غديته وي چې ساتوت بدن روح دی ته مون مړ وايي کله وږیږي شي اندامیم ذره ذره دي ا ساتوتې بس چې وږیږي شي زه غان چې هغه الله محفوظ ساتي ته نه بدن ذره ذره شويږي غليش ا مې غنوړل لکه ورکیږي ور زالمت تاسو د نن په یاته کار خلک نه لا ما ته تا ما درس کې لوک مهمات چلو دا کو زمون دي لرو تاسو ته ځال لکه تاسو یې ستوي دعا تا اه. اه. او عزا وی لر کول د غم که په راه با غو په کې مو ول دعا ته اتمه پچیږي د دې عمل یا د دلیل له یو شی باندې نه خو دي جاله ته نو که تاسو به ان کې نو تاسو مشکلات دا یو د غیری تدهیل بساویته دین ټول دلیل به خې نو دلیل خوماده بوخاری حدیث د ابو موسی شریخ خو درې ځای راځي او رواته صحیحی الرفایه ده اته صحیتی دلیل ده چا غوې تدریب الرای فی شرح تقریب دارو کتاب دي چې یو کم سره حدیث چې دعا کمال پلاس پروت کول نو بعض خلک په دې مصیبتې فرض نه پسوني چې فرض نه په دعا سره وی حدیث صحیح دی البته جمعاً دې ته جمع اتفاقي وي یو جمع دا چې پاغي کې ثواب ګلکبلیتین چې په جمع دعا وکینه ثواب دي څنته نه پاس ځان لا ثواب نشته جمع اتفاقی ده کې دې جمع ته هیڅ ثواب نوایو دا وق داسه راغی که په دی وخت کې ټول راغون شو کومه انتظار کوم وخت دی نو د بیئات او فن په خلکو اشتباره دي زمو کتاب ضیاء النور داړيږي پرد بیئاتو کې ګڼ کتابونه دي بلومبه کتاب د بوخاری امزول له محمد ابن وذا داغه کتاب د کتاب البداعی والنهی عنها هغه حدیث راوړي دي او پرد بیئاتو جمع کړي دي ا کتاب به په ما شایکړو دغه نسخه نه پیدا کېږي ما سره دغه یو نسخه واه ما پیدا کړیو بیا ما هغه شایکړو له دې لپاره سم بیا شیلي کړو او دغه نسخه نو چې دوی پوره تسي وکم هغه په خوما شایکړو کو پنده په خاطر یو रुपای زره لرم د هغه نه بعد پرې فن کې خلک کتابونه لیکلو یو د شامه کتاب الباعص الا انکار البداه ورحمادس ا ذین د مشہور عالم, کتابو کتابو مشہور عالم کتاب نشاتیبی اعتسان دارنگه ابن الها کتاب المدخل دارنگه الحوادث په پنځمه صداي کې د مشهور عالم کتاب چاږي ایمان دې د مالک او دا کتاب نو ډېر دا کتاب نو چایې کې قاعده دې کوي چې دنیا کې ټول به دا پرد کېږي ما اصول سنتو لیکو پای کی شل قائدی دی پہاڑ قائدی دی دنیا ټول بدات کېږي دا انکه ما په یو نور کې د متدینو اقسام ذکر کړو چې د اشپاک قسم دي ا د اشپاک غړوونه بلبل دي یو دی مخترع ا دن د مقلد یو هغه دی چې بدعت ایجاد کوي ا دغه هغه دی چې تقلید کوي دغه ترسمه دا ډول نه برابر یو دی داعی اول لمړی یو د مستمر ادویم دے فلتتان داشپاک قسمو مازی او نور کلی کلی او ما په دے مفصل کلام کردے یو را دے مولاوی اعتسام شدے مائپن سا فائزمان کتابو گورا و غمو گورا فید با دا قائدو سارا اپرد او سور سنتو گورا خیر دے نو دا بیداعت کے یو د شاره کم مقدار کشاری مقدار نی مکرر کرے نو تینشو مکرر کرے لکا ذکر اثکار شو او کشاری مقدار مکرر کرے لکه تعداد درکاتون نو تینش کمولی زیادت ہولے بیم کیف اعط کشاری اغیلی و کفیت مکرر کرے نو تا کفیت نش بجھولے لکا اموز لئے کفیت مکرر کرے دلدو سجدی یو رکو یو قیام نو تا دریسیدی نش کولے کیا د سجدہ سواب زیادت ہولے شارې کیفیت مقرر کړې ده چې سلو روقاته عبد رسولو پریوازې دیو پاسې نو ته کوای ضرورت پتا باندې سجده نو ځای رااله واجب دي ترې خپله درود دروت سرګوننګار شباء د ازار دروت شارې اته داسه مقرر ته مهمه نه دي دا اشاره سلام لوزورې ده د جنازې نه بار نو وی اصلو بال دفن زرتو اخلي نو تلاص نه شي وکاو دعا قص جنازنه مكتوب ده ذکر اشاره تحلیل نه خلاف کی شارې او تلوارو کا تلوار کولو نه دعا کوم خلاف کے. دا کے. از سفر قیتت سفر دا دا. کی دا د خلکو په ہے اتو دی ا سفرو قطه من العذاب فاذا قضا عاتکم نه بهو فل یجئ الی سفر د عذاب یو ټوله نو چې تلوار شي خپل کار زرو او چې زرو کی نو با وزر واپس را دے. نو تا پرلت نشواله چه زر آغلی ما چای با اسکو کنا ازر آغلی ما کنا لغن ایرام با اوکو کنا ها که اصاڑه ده ملاقات په غرض را غلی چه زی اصو خبری وکم کم مجزسو کم و وقت دیر و کم نغدیسار شی لیکن که کار لر آغلی نسنت طریقه دا کارو کوایده کار لر آغلیم فورن واپس را د مولانو کاری یو کاری مولارارې په 13 کړه څو ورځې تلم د ویل چې کدي یو کتاب لَه ماږي ته به یو میشه لراشي دا خبره ورنشي حال کېله تا خو یو ورځې په 13 کړه نو دا د ورځې په خبره ونو دا خو یو میشه 13 کینوای به چې کتاب لَه راغله ما نو بیا په یو میشه 13 کم چې ګورم داله نبهه او مې تلګم چې نن به را خپل ما دلہ دا غوډه حرم قبري مليان زره وخت بیکار ډېر نه کنه غوډي کې نه ګیره په شو پیځنه خبرې وکای دانه کې چې تازه سبق مې نه چې درو ورم سنت طریقه دا چې درلارشم ټوله وقار ته دې تباور بعد او نه تکلف یبن مسعود د مکه نه مدي توفه تا شاګردانو په سيروان شو نو ورته ودرې دا اې دې مسعود کوم و اني فإنه ذلۃ لِتابعی و فتنۃ للمتبوع قدرې گئی ستا ستلند ستا پر ذلت خان کوچ دینو کران دي او زمانہ پره فتنہ دا شیطان بمې دوک کوي سورلو شړې تا بل شاګردانو په سير روان دي ما په ګن کې ما چوي ځان ذلیل کو مسلام علیکم درلا لن کار دو صاحب پمانه منن متکلفي تکلف نو پکې خپل مقصد ولندو لږ واجب راشي چا چا لندو نه دی باور هم چا غواړي ما ته راځي چا یې ته په چای نس کې نقل کوله ورته ما خل غواړي زنه پاره خلق دال نه کېږي نس کوم تعالی کې تقیو کو درې بجې ما چا شاہ سیب چاہر آوری محسکے بے ماتا دیلی چیزیں نسکن دیل خلک میں اخشتا ہے فضا شریف اوٹو کن زخ پر روح خراب ہم بیوختہ کار کن دا آر وقت لندہور دے اڑو ورطہ لڑکے اڑو شب سے جس کی دیل با پکل جمعہ جیت جانا تھی اتالیب بوئی چاہو اللہ گول ناغب گیلاس واقعی نیو دائتے بوئی سوکے کرا دنیست د پیاو راځي پر دتا سول دي چې ما په فائدې کوي مې مروه دغه نهست او صالح راي وکم تا نادره غلا دره چې وروته تذکیه به وروته درکې ده د دې ملک رواجه دي لن کارو د صاحبو چې جوړه د واخدې جوړه او پرا چراوري چې اوس احضان پوئے گھوٹے ڈوبے کرے یاروئی نا چاہی دے نو تا نا چاہی دے پواغ ڈوڑا پواغ ڈوڑا پواغ ڈوڑا چاہی دے اس نا چاہی نیشتے خوزگار بے صحت بریخی و تا احضان لگ جوڑ کرد دانگے بیدار بوجائی دی وار کارتے بیدار تا آرزکے بوجائی دی اور تا دا پیغمبر سنتنو ذکری چه لنڈ جن تیرو گزارا کو صاف خبر رشتی آکو نا خبر رشتی آکو نا پیغمبر بیم شر حیعت آ توقیم چه حیعت بدا پیغمبر نبادی داری توقید وقت کی پیغمبر مقرر کرده ده نا غینا مخی رسو نشکوله ابو برده ابن نیار مخی کرده او پربانی که نا نوله اور تاستاپی صدق وافو ده کمکیف این، این وی وقت تا <تصفح> پیغمبر وقت نده مقرر کرده خیرات سوچتی که نوکر دیوی جمیش پیلوڑی تبارک اللہ دیوی جمیش پیلوڑی خیرات و صالح اختملوڑی کالش پیلوڑی مولاوی بولود شریف دی دی بیدعات پیغمبر پوری جوک دی آمیانو بیدعات کو دزن نجوک را مولیانو بیدعات تا پیغمبر پوری جوک دی ہر کال پیغمبر پیدا کی گئی ہر کال پیغمبر ملی گئی صحابہ امدر ادا کار کرو اول داد موحیدین شریف دے در پنجاب میں رقاس راستے گئی تو دور فرق دے عوام افسران پا کلبون کے گڑی گئی اور ملیان چیزی ندر جمعات کی گڑی گئی گئی کلب کے گڑا مندہ دا جمعات کی جائز دا آری هغه دې ځای یم تر زما یومېش په مبارکه با نو atan به جمعات کې کوه جمعات یې به تنکو او دا خلک ورته تاسو امولینو مسلې جوړ کړی چې د طالبانو اته عزور صلی الله علیه وسلم راځي امیان تاسو په دا راي په ٹھیک وراځي زمای ټول بچو سترګې زو کړم زمو له سي پورته راځي زمان هم جنده ای واد نو زمان آری سوی بیگال جمیش پر تاریبان باتن کې جام مسجد که یو چرگلال که غوری که دیگه ماخام زمونگا باغوان را ره اگر د پکره ده غورو پکره دی جام مسجد در آرد زم لارم ورسیفه چرارم دی خلک را تاری را اولی ادا چطان را غلیو الکان ورسرو چار چپر در جمعات پلن نو لک عبادو لوی میدانو چا چا پیره طلعانی پرته پدې طلعان باندې امامان ناشتو نکلي اما شران متبرانم ناشتو ډوړای طالبان او خړه موږ وشه په طلعانو کې نه سره طالبان میدان ته راوته اچنیاں ادا خلک چارچا پیره بناستو تقریبا د پېزو پې تو کال خبره وایي زده کړه سرور پېزو کالوم ځاربانو چې سره خدعو تا نظر کوو لیمنه او غند زه زره یاد کوم چې یو قاعده منته صورت یار هو او ما چې مسله په بیانوله نو تاریخ کې لیکلي چې ما سمه ځما کې ما سوچو کوم چې دا مسله کې دي شي نو زه ما په سترګو ته راځم په مخالف دی مولا مخالف دی پیر مخالف دی عوام مخالف او ملکی دبیداتو تیاری دي د شل حساب نشته ایو سر پتور تیروں کی گڑی دی او حال دا که مار لړم او زمریو لار دی او تیار دا دی با بچ چی نشی بچ چی دی او ما توقل علاللہو کم ما زیارہ آتا چی کی کی کی با جمعات کی اتنو انگریز تو مخالف ہو مولا بیدات فارک کری او ملکی پیر شرک ور کرو درگاونا جوشیو دا ملک دا سی تیارو نو نماری اوائی مونگا معاہدینیو مونگ آ... تا فلیتون تیارکو تا فلی تب نیو نکیرکو تا تا دا دا ملک سپتاوا دا ملک سا حالتو نو دا بدعا تو رنگ پا کم که پا کیف که پا این که ما دا زمانه مصوّدوا دو زیاو نور حدو سور سنت دا ملک دا سی نو ما پا زمانه کلی کلیو د دې مل د ځان نور مازه غاښه نه کړ چاغي کیسه په نخلص ما ویل کیلي چې په جنازه کې او یا به داد کی وسره سنت کې ما د راشمیر کړی دا و دا. تا جمعه ته چې مولا را دینش پغیش به داد مولا چې روړای فلي نو د یار نس به داد کړي کوره چې دیو راځي مولا نش پارس به داد کړي که کده د شای په نظر ته و چې نور څه جی منگ دیم راو آغستو نمائیرہ حضرت صرف تمائی او روزی بئی مائی فلانی مولاستہ مورید دیوئی یاو مائی دے بدعات کئی مائی دے حضرت صرف بہی یارتت عجیبہی زواں مسلمان دیشی اتوائی نم متابید و سنتیشی زورت توحید خیم کی اقیدہی سمجشی اگر طول دے شرک نمید دے گوڑے دے اتوائی بدعات ردوکا بیاخه خلک د لرګی زالوې دعا مسله را معاذ مجبر چلی کو ورته ویلو او اول ماته توهید لومړی خبره کې بیانینه توهید نو کدی جاومانه نه بیا ورته امر د منځه از ذکر یعنی اول مسله توهید ده د بلار اول مسله به د دعا وکي د ځخات وکي اندازه دین کې دبر نه دیوال جوړي کته نه دیوال تعمیر د کته نه کې او تخریب د بر نه کی کوټه چرونان د بر نه او تعمیر کید کتن به کی سیاسي خلک کوئی ول اقتدار حاصل نکره بر نه مو وی تعمیر ده لاند نه کیږي او قران ذکر کوي چکل عالم تباکوم ایذ السماء ان شقت و ایذ الارض مدت ابن یکیل نه چاته قوس کړو چې اسمان اول مخفیت تو توپیرای سکه اسما کې پرانو لکے تخریب دعالم کے اسمان مقف کر او پو عالم کے از مکہ مقف دا ادا قیدلہ چہ تعمیر کے نو دلان دن کی اور تخریب چکے نو دبرن کی ذکا ازا السماع انشخق برن با عالم تباشی ابن عقیل دیبن جوزی استاز دے پینزو میں سرے داغو کتاب دے پینزو سو جن دے کتاب الفنون دیبن عقیل او هر فن په مستقل مسئله دي لومبيه فن لیکل لري چې سر هغه متاله کوي نو کله چې هغه دا یو مسئله اثبات کړي نو ټول علوم به شي شروع شي چې په لومړي سره جلد کتابي ماړ لومبيه جلد متاله کو چې تې نيمورشن نه دا بيكګراوند غوښنه پوي نو ما دې در سره بحث وکاو ول دې ځکه دا غوړون داسې را روان کړي دا یې نو نه کتاب الفنون ابن اکیل محمدي مذهب دیغه مطلب متبدو چې دا فند د بدعاتو د دې فنونو دله مطالعه وکړو تحقیق وکړو دا انګې دي چې ته تی وکړو چې کومه मसाला د پوند کم شيږي ادم کم ضرورت شي نو کله پیغمبران نه را لګلې نو موږ ته عبادت سمجې دا موږ وای باغداد په بدعات کول کنه کوشش وکې او اوس الم دي عبادت کوي دارنګ مستقيم منتنه معلومي ده مگر په بيان د رسول نه هم انعام تعالهم منو مون عليه نمال ميږي مگر په بيان د انبياء ځکه د قیامت په تمه ته نو انبياء تهو خير چې منو مون عليه داسي دي دارنګ مقذوب نو د دې صورت کې اسبات تنبوت به الوجوح العشر ده صدور ل <تصفح> دارے کہ الحمدللہ رب العالمین